Turja El Azab Medinase 73 vargje Bismillahir Rahmanir Rahim Me emrin e Allahut Të gjithë më shirë shmit Më shirë plotit O i dërguar Ki e frik Allahun Dhe mos i dëgjojo besimtarët dhe hipokritët Me të vërtet, Allahu është i urt dhe i gjithdijshëm bindhu asaj që të është shpallur ty nga Zoti yt se vërtet Allahu e di mirë se çfarë bëni mbështetu tek Allahu Allahu to mjafton si mbrojtës Allahu nuk i ka dhën as një njeriu dy zemra në kraharor ai nuk i konsideron gratë që ju i ndani si nënat tuaja e asë fëmijët tuaj të birësuar nuk i konsideron si bi të vërtet. Këto janë vetëm fjalë që dalin prej gojësuej, kurse Allahu thot të vërtetën dhe u dhëzon në rrug të drejt. Thëritini të birësuarit si pas etërve të tyre, kjo është mëj drejt në syte Allahut. Në qoftë të se nuk e dini emrin e etërve të tyre, konsiderojini ata si vëlezëri tuaj të besimit dhe si të mitur në në tutelën tuaj. Nuk është gjuna nëse gaboni, por është gjuna kur zemra tuaja bëjnë faj me qëlim. Allahu është falës dhe mëshirë plotë. I dërguari është më jafërt për besimtarët se sa ata për njeri tjetërinë. Grate ti janë si nënët e tyre. Si pas librit a Allahut, pjestarët e farefisit janë më të afert për njeri tjetrin se sa besimtarët e tjerë dhe të mërguarit, përveqë rastit kur doni të bënin do një të mirë, miqë dhe tuaj të afert me antë testamentit. Kjo është shënuar në liber. Ne, lidhëm besën me ty o Muhammed, si që bëm me profetet e tjerë, Menuhun, Ibrahimin, Musajnë dhe Isajnë të birin e merjemës. Ne, lidhë me ata një besë solemne, që Allahut të mund t'i pyës të sinqertët për besë një kërin e tyre, ndërsa për mohuesit, a i ka përgatitur dënim të dhemshëm. O besimtar, kujtoni dhuntin e Allahut, kur jo erdi një ushtri i dhujtarësh, E ne dërguam mbi ata erë dhe një ushtri engjësh që ju nuk e shihnit, ndërsa Allahu i sheh të gjitha ato që bëni ju. Ata ju sulmuan nga lartë dhe nga poshtë, kështu që syt tuaj u errthuan, zemrat ju erdhnë në fyt dhe besimi juaj tek Allahu u lëkund. Atë besimtarët u vënë në provë dhe u tronditen si nga një tronditje e fuqishme, por hipokritët dhe ata me zemrën e semura e të dopta than Allahu dhe i dërguari i Ti nuk na kanë premtuar asgjë pas mashtrimit. Dhe një grup prej tyre tha O banorët e Yefribit, s'ka qëndrim këtu për ju, andaj kthëhuni. Një grup tjetër nga ata kërkoi leje prej të dërguarit duke thënë Në të vërtetë shtëpitona jan të pambrojtura por ato nuk ishin të pambrojtura ata donin vetëm të iknin sikur armiku i pushtonte ata nga të gjitha anët e tu kërkonte që të bëheshin i dhujtar ata do të bëheshin duke ngurruar fare pak ndërsa më parë i qen betuar Allahut se nuk do të zmbrapsehin për këtë beslidhje me Allahun do të përgjigjen Thuaju, nuk do t'ju bëj dobi të ikurit, nëse ikni prej vdekjes apo vrasjes. Edhe atëherë, ju do të kënaqeni vetëm për pak kohë. Thuaju, kush është ai që do t'ju ruaj nga Allahu, nëse ai dëshiron që t'ju godasë keqjia? Kush mund ta pengoj atë, nëse ai do që t'ju jap mëshirë? Ata nuk do të gjejnë as mbrojtës. Asë ndihmës tjetër, përveç Allahut Allahu i njehmirat amidisjush që pengojnë të tjerët nga vajtje në luft dhe u thonë vëlezërve të tyre E janë i të ne dhe të mpak prej tyre vinë në luft Por edhe atëherë, ngurojnë që t'ju ndihmojnë Kur friksohen, ata të shikojnë ty o Muhammed për ndihmë duke i rëtuluar sytë Si kur të ishi në agoni Por sa po tukaloj frika Ata ju sulmojnë me gjuhë të mpreht Dhe janë koprat me ju për qëfar do të mire Këta janë ata që nuk kanë besuar Andaj Allahu i ka azgjësuar veprat e tyre E kjo, pra Allahun, është e let Ata mendonin se ende nuk ishte ikuru shtria e aleatve E nëse do vinte ushtria e aleatve, ata do të dëshironin të ishin në mesin e arabëve të shkretëtires e të pyesin për ju. Por edhe si kur të mbeteshin me ju, pak do të luftonin. Në të dërguarin e Allahut, ka një shembul të mrekulueshëm për atë që shpreson të kë Allahu dhe dita e fundit dhe e përmend shumë Allahun. Kur besimtarët e vërtet, pa ushtrinë e aleatëve, than: Kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguari i Ti. Sigurisht, premtimi i Thyre u vërtetua. Kjo u aforzoi atyre besimin dhe përuljen. Midis besimtarve, ka të atill që e kanë mbajtur beslidhjen me Allahun. Disa prej tyre kanë vdekur kurse të tjerët. Presin pa ndryshuar asgjë nga besnikria e tyre Nuk ka dyshim se Allahu Do t'i shpërblejtë të sinqertët për sinqeritetin e tyre E do t'i dënoj hipokritët nëse do Ose do t'u pranoj pendimin Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot Allahu i sëmbrapsi jo besimtarët e ushtrisë e aleatëve me hithërimin e tyre dhe ata dollën duar bosh. A i i kurse u besimtarët nga lufta. Vërtet Allahu është i fort dhe i plot fuqishëm. A i, i nëzori nga kështjelat e tyre, i thtarët e librit që ndimuan ushtrin e aleatëve, dhe mboli frik në zemrat e tyre, kështu që një pjesë të tyre i vrat, dhe pjesën tjetër i zutë robë. A i, ju bëri trashgjimtar të tokës, shtëpive dhe pasurive të tyre, si edhe të një toke që nuk e kishit shkelur më parë. Allahu është i fuqishëm për që do gjë. O i dërguar, thua ju grave tuaja, nëse dëshironi jetën e kësaj bote dhe shkelqimin e saj, e janë i. Un do t'u lë të kënaqeni për sa kohë dhe do t'ju lëshoj si është më mirë. Por nëse dëshironi Allahun të dërguarin e Tij dhe botën tjetër, dijeni se Allahu ka përgatitur shpërblim të madh për ato prej jush që bëjnë vepra të mira. O grat e të dërguarit, ato prej jush që bëjnë ndonjë turp të hapur do të kënë dëshkim të dy fisht. Kjo për Allahun është e letë. Ndërsa atyre prej jush, që binden ndaj Allahut e të dërguarit të ti dhe bëjnë veprat mira, ne do të japim shpërblim të dy fisht e u kemi përgatitur begatit më dha. O grat e të dërguarit, ju nuk jeni si grat e tjera. Nëse i friksoheni Allahut, Mos flisni me për këdhe li që të mos ju dëshiroj a i që ka zemër e pëshore, por flisni drejt dhe në mënyrë të ndershme. Që ndroni në shtëpi tuaja, e mos i zbuloni stoli tuaja, ashtu si që zbuloheshin në kohën e padijes. Falni namazin, jepni zeqatin dhe bindjuni Allahut e të dërguarit e ti, o familje e profetit. Në të vërtet, Allahu do që të alargoj për e jush pa pastërtin dhe të ju pastroj plotësisht. Më bani në mendje ato që ledzohen në shtëpit tuaja prej shpaljes a Allahut dhe urtësis profetike. Me të vërtet, Allahu është bamires i pak u fishëm dhe di gjë. Me të vërtet, që do gjë besimtarët dhe besimtaret të bindurit ndaj Allahut dhe të bindurat ndaj Allahut të drejtët të sinqertët dhe të drejtat të sinqertat duruesit dhe durueset të përulurit dhe të përulurat mirbërësit dhe mirbërset agjëruesit dhe agjërueset ruajtësit e nderit dhe ruajtësit e nderit, përkujtuesit e Allahut, vazdimisht dhe përkujtueset, pra, për të gjithë këta, Allahu ka përgatitur falje dhe shpërblim të madh. Nuk i takon as një besimtar i apo besimtareje të vërtetë, që kur Allahu dhe i dërguari i Ti vendosin për një çështje, ata të kenë të drejtë të zgjedhin në atë çështje të tyre. Kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij, ai me siguri ka humbur. Ti, o Muhammed, i thë e atij që Allahu dhe Ti vet i keni bër mirësi. Mbaje gruan tënde dhe friksoju Allahut. Në të vërtetë, ti po fsheh në vetvete atë që Allahu do ta nxjerrë në shesh, dhe ti po u friksohesh njerëzve, kur më i drejtë është i friksohesh Allahut e pasi Zeidi bashkjetoi me gruan e vet dhe u nda prej saj ne ta dam ty per bashkshorte ne menyrë që besimtarët të mos ngurrojnë që të martohen me gratë e të birrsuarve të tyre pasi ata ta kanë plotësuar dëshirën e tyre dhe të jenë ndar urdhëri i Allahut do të përmbushet detyrimisht Ska kurfar fajësimi për profetin, kur bën atë që i ka urdhëruar Allahu. Kështu ka qen ligji i Allahut edhe për ata profet që kanë qen më parë. Urdhëri i Allahut është vendim i detyruar të ndodh, e to cilët kumtuan shpalljet e Allahut dhe i frikësoheshin atij e as kujt tjetër për veçti. Allahu mjafton si llogaritës. Muhamedi nuk është babaj i askujt prej burave tuaj, por është i dërguari i Allahut dhe vula e profetëve. Allahu është i gjirdishëm për çdo gjë. O besimtar, përmende një shpesh Allahun dhe lavderojene atë në mëngjez dhe në mbrëmje. është a i këju bekonë ndërko që engjejt e ti luten për ju, me qëllim që a i t'ju nëzjer nga erësira në drit. A i është më shirues ndaj besimtarve. Për shëndetja e tyre, kur t'atakojnë atë, është pache. A i u ka përgatitur atyre shpërblim bujarë. O profet, ne të kemi dërguar ty si dëshmitarë, si e lës të lajmi të mirë. Dhe para lajmë rrues Një kohësisht Të kemi quar si thyrës Që ifton njerëzit në rrugën e Allahut Me urderin e ti Dhe si pishtar ndryques I e pu lajmi në mirë besimtarve Se Allahu ka përgatitur për ata Dhun ti të madhe Mos i dëgjo më huesit Dhe hipokritët Mos i përfil fyërjet e tyre Dhe mbë shtetu një Tek Allahu. Allahu mjafton për mbrojtës. O besimtar, kur martoheni me besimtarët dhe ato i ndani ato para se ti prekni, ato nuk janë të detyruara t'ju presin në afatin kohor të caktuar, por jepuni një dhuratë të kënaqshme dhe i ndani njerëzishëm. O profet, ne ti kemi lejuar ty për martesë Grat që u ke dhenë dhuratët e martesës, sklavet që ti ka dhenë ty Allahu si prej të luftës, vajzat e gjagjalarve, halave, dajave dhe tezeve të cilat mërguan bashk me ty, si edhe gruan besimtare që u vetë dha për ty, nëse ti dëshiron të martohesh me atë. Kjo të është lejuar vetëm ty, e jo besimtarve të tjerë. Ne e dim që faru kemi caktuar atyre për gratë e tyre dhe për ato që gjenden në në pushtetin e tyre që për ty të mos ketë fajsim. Allahu është falës e mëshirë plotë. Ti mund të largosh këtë duash për e tyre e të afrosh këtë duash e nuk është gjunah për ty t'i kërkosh ato për e të cilave i e larguar. Kjo është më e për shtatëshme që ato të gëzohen. Që të mos pikëlohen dhe që të jenë të kënachura me atë që u këdhën Allahu e di qka në zemratuaja Allahu është i gjithdishëm dhe i but Këte jetutje nuk të lejohen më gratë tjera As të marrësht jetër grua në vend të tyre Edhe si kur të të ma gjeps bukuria e tyre Përveç sklaveve Allahu është mbi këqyrës për çdo gjë. O besimtar. Mos hyni në shtëpitë të të dërguarit për veç rastit kur ju është dhën leje për të ngrën. Por jo të pritni përgatitjen e tij ushqimit. Hyni vetëm kur tju therrasin dhe pasi të hani, shpërndahuni. Mos qëndroni pas ushqimit për të biseduar me njëri-tjetrin. Kjo me të vërtetë e shqetësonte të dërguarin. E a i turpërohej që t'ju a thoshte këtë, ndërsa Allahu nuk turpërohet që t'ju a thotë të vërtetën. Kur të kërkoni për e grave të profetit diçka, kërkojeni prapa perdes. Kjo është ma e pastër për zemra tuaja dhe të atyre. Juve nuk ju lejohet që t'a shqetsonit të drguarin e Allahut, as që të martoheni me gratë e ti pas vdekis e ti. Kjo të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t është vërtet gjuna i madh para Allahut. Çfarëdo që të shfaqni apo të fshiheni, dini se Allahu është vërtet i gjithdijshëm për çdo gjë. Nuk është gjuna për ato nëse dalin të paambuluara para etërave të tyre, djemve të tyre, vëllezërve dhe djemve të vëllezërve të tyre, djemve të motrave të tyre, e grave të tyre. Si edhe para sklaveve që janë në në pushtetin e tyre Friksojuni Allahut Se me të vërtet, Allahu është dëshmitar për që do gjë Vërtet Allahu e bekon të dërguarin dhe engjet e ti luten për atë O besimtar, lutuni për atë dhe për shëndeteni me selam Padushim, ata që fyjen Allahun dhe të dërguarin e ti, i malkon Allahun në këtë bot dhe në tjetërën. A i ka përgatitur për ta, në dëshkim po shtërues. A ta që i lëndojnë besimtarët dhe besimtarët, duke i akuzuar për diçka që nuk e kanë bërë, në të vërtet, i kanë ngarkuar vetes fajn për shpifje dhe një gjuna të qartë. O Profetë Thua ju grave dhe vajzave të tua, si dhe grave të besimtarve që të lëshojnë bulesen e tyre të kokës për rreth trupit. Kjo është mënyra më e përshtatshme që ato të njihen e të mos nga të smohen nga të tjerët. Me të vërtet, Allahu është falës dhe më shirë plot. Nëse nuk heqin dorë nga veprimet e tyre hipokritët, ata që kanë së mundje dyshimi në zemrat e tyre, Dhe ata që përhapin lajme të gënjeshtra në Medin Ne, me sigurit ty do të të japin pushtet mbi ta Dhe ditët e tyre në Medin Do të jenë të numuruara Ata janë të malkuar ku do që të gjenden Dhe do të kapen e do të vriten pa mëshir Kështu ka qenë ligji i Allahut Edhe për ata që kanë qenë më par Ti kur se si nuk do të gjesh në dryshim në ligjet e Allahut. Njerëzit të pyyesin për orën e Qiametit. Thuaju vetëm Allahu ka dienim mbi atë. Kush e di? Ndoshta Qiameti mund të jetë afër. Vërtet, Allahu i ka malkuar jo besimtarët dhe ka përgatitur për ata Zjarë të flagëruar Në të cilin ata do të qëndrojnë për gjithmon Aty nuk do të gjen As mbrojtës, as ndihmës Ditën kur fytyrat e tyre do të rotulohen në zjarë Ata do të thon Ah, si kur ti ishim bindur Allahut dhe të dërguarit Dhe do të thon O Zoti ynë Në Jubin dom Paris ton dhe e prorvetan. Por atana shmangën për rrugës e drejt. O Zoti i yn, atyre jepu dënim të dyfisht dhe mallkim të madh. O besimtar, mos u bëni si ata që e shqetësuan Musain. Allahu e çliroi atë nga pergojimet e tyre. Ai është i nderuar në syte Allahut. O besimtar, friksojuni Allahut dhe thoni vetëm të vërtetën. A i do t'ju a bekoj vepra tuaja dhe do t'ju a falë gjynahet. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti, do t'a ri një fitore madhështore. Ne u a ofruam për gjeqësin qijetve. Tokës dhe maleve Por ato nuk pranuan të amarin përsi për Dhe u friksuan të pranojnë atë Kur se njeriu e pranoj Me të vërtet Njeriu u tregua i pa drejt me veten Dhe i pa ditur për pasojat e kësaj përgjegjësie Si pasoj Allahu do t'i dënoj hipokritët dhe hipokritet Idhujtarët dhe idhujtarët ndërsa do të apranoj pëndimin besimtarve dhe besimtareve. Vërtet, Allahu është falës dhe mëshirë plot.